ПЕПЕРУДАТА Имало едно време гасеница, която живеела на едно дърво. Е, тя не била особено щастливо създание. Колко мразела дебелото си тромаво тяло. Погледнете унези пчели и мравки! Вижте ме! Уф! Как ми се иска да мога да летя и да тичам като тях? Но колкото и да се опитвала, гасеницата не можела да полети. Просто продължавала да пълзи и да яде ненаситно листата. Палавите мравки не й помагали особено. Хей, бавна гасенице! Колко много ядеш! Остави малко листа и за другите! Ммм! Какво да правя? Постоянно съм гладен! Яш, малката, всичко това е защото растеш! Колко ще трябва да порасне, бабо? О, доста! И ще придобие вид, в който дори няма да я познаеш! Капва и бъди здрава. Не позволявай на никога да те безпокои. Благодаря ти, бабо. Само че аз не се харесвам особено. Стига, не обиждай майката природа с такива думи. Тя е създала всички същества красиви, каквито трябва да бъдат. Чакай, имаш още доста да пораснеш. Ти си съвършена такава каквато си. Не го забравяй. Гасеницата продължавала да пълзи и да яде, докато лятото не отстъпило на есента, а дърветата ронели червени, оранжеви, и жълти листа, от които светът изглеждал като пламнал, фалено-червено. Докато листата падали, малките штурчета и пчеличките летели с тях и ги гонели чак до земята. Гасеницата също искала да ги гони, но била твърде тежка и тромава. Затова просто тупвала на земята. О, как ми си иска да полетя с тези листа или да тичам след тях? О. Скоро есента отстъпила място на зимата. Дните се скасили, а нощите ставали все по-студени. Един ден на гасеницата й се доспало както никога досега намерила един здрав клон на който да си легне и изплела около него дебела обвивка после с широка прозявка гасеницата потънала в дълбок сън зимата дошла а с нея и мразовитият Джак А Какво имаме тук? Оставя на мира мразовити Джак Добре, бабо тогава пристигнал кралят на зимата и погледнал малкото същество дълбоко заспало. Ей, малко създание, спи! Спи, докато майката природа използва магията си върху теб. Спи! Зимата останала четири дълги месеца и тогава, след дългата почивка, Малките ангелчета на природата дошли да събудят всяка спяща пъпка и цвете. Всички създания, които спели през зимните месеци, топлите лъчи на слънцето проникнали през леда и обвили земята в своята топлина и светлина. Нашата гасеничка също се събудила. Само че сега, след като зимата си отишла, и станало горещо в обвивката и поискала да се освободи от нея. Малката мравка я наблюдавала. Бабо, тя спи от ужасно дълго време. Ще се събуди ли? О, да! Ще се събуди! Чакай! Помредна! Събужда се! Шшшшш! Само гледай какво става! Мравката се загледала. Тя виждала как гасеницата усилено се опитва да се измъкне от обвивката си. Изглеждало много трудно. Баба, явно се мъчи! Да отидем да й помогнем! О, не! Чакай тук! Този усилен труд е полезен за нея. Само стой и гледай! Прави каквото ти казвам. Ще разбереш защо само след минута. След известно време, най-после в обвивката се появили пукнатини и гасеницата започнала да излиза. Но чакайте, какво се появило! Какво е това, бабо? Къде е гасеницата? Това тя ли е? А -а -а. -а -а -а -а -а -а. <съкъл> О, да! Аз съм бавната гасеница, но вече не съм бавна. Това наистина е ли съм аз, бабо? Да, това си ти! Имаш красиви крила! Юху! Вече мога да гоня всички листа, които искам, и да си игра с всички пръмвари, пчели! Юху! Беше права, бабо. Майката природа ме преобрази с магия. Миличко, усилията, които положи за да се измъкна от обвивката, бяха просто упражнения за крилата, за да станат силни и да може да полети. Никога не съм вярвала, че тежката тромава гасеница ще може някога да полети. Сега е толкова красива! Не беше ли сладка като гасеница? А сега е много красива като пеперуда. Всички ние постоянно се променяме. Затова никога не бива да съдим някого, че е бавен, грозен... Или пак нещо друго. Защото на края всички ставаме по-добри версии на нас самите. Майката природа просто е създала живота такъв. Ние ставаме по-силни и по-красиви не само на външен вид, а и с добрите дела, които вършим.